O kulle bidatën dhalale, o kulle dhalale të në finnarë, të ndëruar besintarë. Më zdojmë me zëngjirë në hytbeve për shenjet i kemetit, për shenjet e ditë së logarisë, asaj ditë e madhështore të cilën nuk ka për të kaluar asë kushë pa dalë për para Allahu në ta dhe pa dhënë logari për shdojgje që ka vepruar të madhe dhe të vogëlë. Dhe Allahu Subhanahu Wa Ta'ala për parën saj ka vendohë surshenja të cilat janë si dëshmitarët që vinë dhe pasojnë njëra tjetërën dhe e forcojnë edhe më shumë vërtëtsinë saj dhe sigurinë e besimtarit në afërsinë e kësaj dite, e ditës i gjukimit. Dhe përshenjë dhe të këmetit. Për e ty është shenjeve të cilat ne mbesojmë se ato janë vërdetuar tashma është që ka përmërë në profetit sënë Allahu a.s. në hadithi në Gjibrilit Në cilin e pyet për kametit dhe i thotë profetit sënë Allahu a.s. Që as pyet si dhe as i pyet ujë nuk ka djeni për këta Por, të do të tregoj për shenjeve të kametit Dhe i thotë që për shenjeve të kametit është të lindi robresha zonjën e sajt Ndjetarë të kam përmëndur disa kuptime, dhe kuptime në më i parafërt të cine ka tërgujë më në haqëja raskalani, thot, kuptime në i parafërt i hadithit në cinin thuët, që prejshenjëve të kametit është, që të lindi e robrejshë a zonjën e sajë është, që do vi një ko, që fmija do silët shumë keq me prindit e ti, dhe në dhe gradës anë do të trajtoj prindin e ti si kur të këtë sklavë dhe jo si kur të këtë prindër, dhe kjo shkuptime i prafër që ka tërgu, ka në tërgu tisë djetar i hadithit dhe kjo gjë sot qikohet në mënyrë të qartë sot ka rritur gjenë një vleze në të pik që nuk kamë në respekt për prindit dhe ajo që e forson më shumë dhe këtë mos pasi e respekt është se njëzër u është dhen e drejtë dhe me liqë që ata në moshën të tëtë me dhe qare mund bëndë në shpar të duan dhe ta kundusht edhe pse për indi në të vërtet është kujdenë su për ta 18 vjet ose më shumë se 18 vjet dhe ka vua i turë për fënijen e vetë në fund fare i thonë nuk jetë dreta prekëshmijen tëndë edhe sikur të dëshirojt kje dhe nga katë i dhjet edhe sikur të dëshirojt bëjmore litet edhe sikur të dëshirojt pje alkol edhe sikur, edhe sikur, edhe sikur të gjitha këto për të vërdetuar të që është thënë hadith Dolindi, robresha, zonjën e saj. Dolindi, robresha, zonjën e saj. Vjen një gjendje tijë dhe u dheze që njërëzit sot nuk përësit më përprinter. Shikojni përëndimin. Edhe qëfar ndodhen përëndim po vjen Edhe, për të këne. Ma dje ka hyrë të këne. Shikojni se si është gjendje e njërëzit. Edhe qëfar vuajnë përindit për e fënjëve të tyre. Edhe diçka tijë dhe përëndimus për hapur shumë, a i sa ata kan ndërtuar edhe azile për flesh. Pse? Sepse fëmijët vetë nuk kujdesen, madje fëmia kur i vdes prindi gëzohet në çyçyqje hojë qafa. Çyçyqje hojë qafë, qafë ndërkohë që prindi kur i lindi fëmia u gëzua edhe u kujdes për të. Derisa ky fëmijë u rrit edhe u b i madh në moshën e madhe kur vjen ai në shkollë prindëtin e tij me kënd dhe e harron fëmia që i ka bërë ky prind ti këtë fëmijë edhe gëzohet kur i vdes prindit ose e torturon prindin e tij ose e ofendon atë ose sillet keq me të të gjitha këto janë të ndaluar në feën islame Allah subhanahu wa taala këto nuk ja parnon njerëzve Allah subhanahu wa taala ka thënë Kur'an wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana Ka vendosu zotion dhe ka urdhëruar që të mos adhëroni asë kanë tjetë e përveç Allahut dhe të jeni bëmirës në e prinderve tuaj. Të jeni thët bëmirës në e prinderve tuaj. Bëmirësien në e prinderve është urdhëri dytë. Sepse urdhëri parë është të adhërës vetëm Allahut dhe urdhëri dytë është bëmirësien në e prinderve. A i personi cili nuk di bëmirësien në e prinderve, a i ish shkatoruar. A i ish shkatoruar vetën e tihtë. Gjithashtu të regohet në i hadith Që Të regohet në për hadith Që kjo do nukë gjithë do vi Që njerëzit do silen me prindit dhe tyre Si kur ti kena tas flever Dhe kjo është e që ka të regohet Që më hajgjallës halani Në, në këta hadith gjo shu të regohet Dhe shenja tjerë dhe sire do vi në posht Më pas Një prej shenje gjithashtu është Shfaqa ose dalia nëpër ato grave të cilat janë të veshura të zhveshura. Kështu thuhet hadithi, kjo është për shenjën e kiametit. Transmeton nga Abu Huraira radiuallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, dy grupe prej banorëve të ziarrit un nuk i shoh sot. Domethën nuk ekzistojnë sot mes nesh. Nuk ka gjëstuar kurrë profeti sallallahu alaihi wasallam gra të cilat ishin të veshura të zhveshura. E thot grupi i parë Janë disa njëre se thiret kanë në duar dhe tyre si bishnat e lobëve i rafin njërzit me to Këta e në policët Edhe grupi i dytë janë disa gratë të thiret janë të veshura Të shveshura, ato për dridhen edhe për pijgjën të tërheqin njërzit i humin njërzit me për dridhe të tyre Thot kokat të tyre janë si gungat e dheveve Ato thot nuk hyjnë në në gjenet Thot profetës salem, ato nuk hyjnë në gjenet Edhe nuk e e në dasmë kanë një neer xheneti, er xheneti 10 dl. Ato nuk ndjen neer xheneti fare. Edhe pse era xheneti ndjen me një lartësi kaqë dhe kaq si thot Profeti sallallahu alaihi wasallam. Yi dashu trgon hadithin e Allahum në amrit. E kam dëgjuar Profetin sallallahu alaihi wasallam se ka thënë do vi në fundin e umetit tim, dioni se çfarë thot. Do vi në fundin e umetit tim disa burra, të cilët hypin në nën në, në, sot suruj, suruj Në gjun arabe quhet ë ajo ajo që i vendosin për sipër kalit për të mbajtur njeriu me ta. I thon shal ose do të thoni ka një emër që përdoret për për ato për muskat ose për gomerë, diçka e madhe, e kanë pas përdorur dikur për drejtë vetë arabët. Dhe e kanë pas përdorur domethënë e thotë do hyjnë në të tilla, thotë që janë si shtëpi, kështu thotë hadith. Të cilët janë si shtëpi thotë, edhe do zbrensin me anë të këtyre në thot, tyre, në portat e xhamive. Fot gratë të thyre, do të më flet për gratë kujt? Jo për gratë të mysbesimtarëve, të flet për gratë të tyre që shkojnë në xhami. Ne jam musliman. Fot gratë të tyre janë të veshura, të zhveshura. Fot kokat e tyre janë si gunga të deveve. Pastaj fot profeti sallallahu alajhi wasallam kur ti shikoni ato mallkojeni ato sa to janë të mallkuara. Shikoni sa ranë. Në fillim farao tregon që kjo do ndodhi në fund të umerit islam, në konë hundit. Edhe kjo ju e shikoni vetë se çfarë ndodhi te hadika te hadith e ka saktësuar shejtanu albanit. Në këtë hadith tregon që kjo që kjo gjë do ndodhi në konë fundit. Në këtë hadith flitet për një lloj gjë që s'ka ekzistuar në konë profetit sallallahu alaihi wasallam, të cilët të cilës i hypën njeriu as si shtëpi dhe shkojnë me anë të xhami që ne sot e shohim konkretisht janë makinat. Tash kryshhat ditë saktë. S'ka ekzistuar kurrë në profetin Sallallahu Alajhissalam, kjo është një mrekulli profetike. Thotë zbresin tek porta e xhamive dhe, dhe gratë të tyre, thotë për gratë të kujt. Jo për gratë të tyre që nuk shkojnë në xhami, por për gratë të tyre që shkojnë në xhami. Shikojeni so se si kanë bërë Islami në vëllëzer shumë për muslimanëve. Shikojeni se si vishën sot gratë të tyre. Kjo është shumë për muslimanëve sot vëllëz që gratë të tyre vishën ti thuaç po të kishin qenë pa hijhab do kishin qenë më mirë për to pse se nuk do u bëndai shumë fit në njerëz sa çu bën me vetë hijhabin me lule, me solurën zbukuruar, tylërat zgërryera në atë formë që ajo bëhet fitën më madhe për njerëzit se sa po të kishin qenë kasha më fare. Për këto u dhë Profeti Sallallahu Alejhi Selam kur ti shikoni ato mangoj në ato që kanë mallkuar, dhe ne kemi treguar hyjrat kaluara para kohësh. Për disa kosh kemi tërguar Kushtet e hijabit islam Dhe duhet adisht dhe njej përnesh Që Allah i madhurur nuk përnom Prej grua së gjdo loj hijabi Por përnom prej saj Atëlloj hijabi i cili ka Kushtet që nga përmëndur djetarët Ndjena nga argumentet e Korane dhe sonetet A i person I cili përnom grua në ti me gjdo loj hijabi A i duhet Logariz e vetën e ti Sepse profetës sënë Allah Ka dhenë nuk hynë në gjenet e gjithë dhe johë nuk hyn në xhenetë të cilës de Yudh, dhe Yudh juota i personit i cili e pranon pislikun familjen e tij. Si mund ta porrejmë muslimanëve që grua e tij dalë e veshur, e zhveshur, ta shikojnë të tjerët të ëmbëltohen duke shikuar të tjerët që kë pretendojnë se janë musliman, i jot vetë besimtar, që ti i, i dhimbse nderi, edhe megjithatë grua e me, me tij del për krahati, e zbukuruar, e zhryer dhe nuk vizet supër burrit saj, por vetu kur del për jashtë. Por këtu ka thënë profeti sallallahu alajhi ve selim kur ti shikoni ato mallkojin, ato setan mallkuara, vallë, çfarë do të themi për ato të cilët nuk veshin fare hijhab ose dalin zotnëroj? Domthonjë, nëse do themi për këto që këto që kanë të veshur, të zhveshur, çfarë do themi për ato të cilët nuk veshin fare hijhab ose veshin një lloj rrobe që nuk mundon asgjë? Në këtë hadith kanë dhënë disa dietar, prej tyre dhe shehën në Albani ka ndëjë një gjykim të rëndësishëm në cinë thuhet që lejohet mallkohet njeriu i veçantë. Para kurti shikohuni ato mallkohenis ato e malkuara, ndërsa shumica dietarëve janë të mendimit që nuk lejohet mallkohë njëri veçantë, por mallkimi bëhet në mënyrë përgjithshme, thuhet Allah mallkoft ata që bëjnë ato veprimi, domethënë ata atë të cilët i ka mallkuar Allahu dhe i dërguar i tij sallallahu alaihi wasallam. Jo është një prej shenjave të Këmetit të cilën ne e shohim sot konkretisht. Gjithashtë një gjithashtu një prej shenjave të Këmetit është ngritja e ndërtesave të larta të cilat s'kan ekzistuar përpara. Para, të cilat ndërtohen nga barritë e deleve e dyta. Ky është përshkrimi që ka dhënë profeti sallallahu alaihi wasallam për këtë shenjë të Këmetit tok. Do shikosh kam zbathurit e zhveshur barite deleve duke bërë gara në ndërtimin e ndërtesave të larta. Duke bërë gara në ndërtimin e ndërtesave të larta. Thot janë kam zbathur të zhveshur barite deleve. Shikoj sot konkretisht ja ku ike. Ndërtesat nuk janë haram son. Jan të juura. Por ajo që është ndaluar isamish i njeriu të përkopohet me dynjan dhe të harroj të harroj ahiretin tek Allahu subhanahu wa taala. Jider suani shenjetër është kjo është një lloj gjëje gjithashtu që ne e shohim sot dhe ka ndodhur është që njerëzit do t'i japin selam edhe përshëndetje vetëm atyre që njohin dhe jo atyre që nuk njohin në kohën e Islamit ne profeti sallallahu selam na ka treguar që njeriu më i mirë dhe muslimani më i mirë është ai i cili i jep selam atij që njeh dhe atij që nuk e njeh këtu bëhet kjo në ambient islam, nëse në ambient që nuk ka musliman nuk lejohet ja të japë selam një personi që s'është musliman Ndërëse në jam jenë islam, si me njëmi, që më shumë në gjami, ose në i vënd që ti di që gjitë njësë janë musliman, ose në shumisë shumis të ty janë musliman, të kalosh për parë musliman dhe musija për selam, kë nuk është për islamit. Ka thënë profetës sënë Allah në selam, nuk e një për të tërgjene dhe sa të besoni, dhe nuk e një për besuar dhe sa të duheni, dhe të atë u tregojë në dishka që nëse e bëni dhë atë dhe të duheni, dhe të pë Shqe që përhapje selamet e shkak për dashurin, dashurin e shkak për dhlazerin, edhe dhlazerin e shkak për besimin e vërtet, edhe besimin e vërtet është e cilën e i fud njërëz në gjenet. Transmetohet nga Ebu Ljad. Thët e tarkon, Abdullah ibn Mesud i një person dhe i thot, Esselamu Aleyka ibn Mesud. Thët të paj që hëmëtyu ebn Mesud. E thot, Abdullah i ka thënë të vërtetën profetit sallallahu r.sallem, Oshtun e kam dëgjuar atë se në ka thënë një prej shenjave të Këmediet është që të kalojë një person në xhami dhe mos falin të dyrekat dhe mos i japin selam vetëm sa atyre që njeh. Pesakson Albani. Thot një prej shenjave të Këmediet ndër tjera është që njeriu të japë selam vetëm aty personit që njeh. E shikon dy muslimanë. Është i sigurt që janë muslimanë. Është i sigurt që të dy janë muslimanë, s'u duket nga jashtë. I jep selam atij që njeh, vetë që njef, nuk e njeh nuk i jep selam. Ose ka rasë dhe nuk jebë selam, rrëti që e njëfë. Ako më dhe më keqë? Ndërkojë që selam i është pjesë e islamet. Dhe nëse ti nuk jebë selam i personit, dhe më thënë ti e ke abandonuar, të i larguar për ti e ke urryrë ata, një koqë Allahusë përëndalë në ka urdruar të duha mi një një tjetërin, edhe u rejtja mes një një tjetër një për shkajqeve të dalis dhe gjallit dhe lënër nga shë Ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam që në kohën e fundit do të përhapet shumë tregtia, ajsat dhe grat do marrin pjesë në tregtim me burrat e tyre. Fot profeti sallallahu alaihi wasallam, thot në kohën e fundit do të përhapet selami i veçantë në mes të tyre që njëhet njeriu dhe do të përhapet tregtia derisa grua të shkojnë me burrin e saj në tregti. Gjithashtu do përhapet thot e kputja e lidhjeve parapërgjinnore tregon edhe një tjetra. Idesha tregon Amr ibn Taglib se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë një prej shenjave të kiametit është që të përhapet pasuria, do të përhapet pasuria, dhe do të shtohet shumë dhe do të përhapet tregtia, dhe do të përhapet ignoranca, pa dije, dom pas dije e fesë, thonë. Do përhapet ignoranca, domthonë që njerëzit nuk dinë kush arrin në fesë, nuk i dinë se ku janë rregullat e fesë. Dhe, dhe, dhe tregon se si përhapet. Po. Shkruan, do shkojnë dikush për të bërë tregti. Dhe i thot dhe i thot tregtarin që jo vetë deshat i marr leje në hadithot. Ti marr leje fillan tregtari. Edhe kërkon një lagjë të madh dhe një person që të shkruaj, do të thotë kuptim që të shkruaj aktin, të shkruaj kushtet e tregtisë, përdisë kushtet e tregtisë nga nafetare dhe nuk gjện. Do nuk gjện një person ditur që të tregoj të se si bëhet, si bëhet tregtia nga Islami. Kjo është përhapi jëncës. Edhe ky është qëllimi thotë që nuk gjện një person për të shkruajtur. Dhe kjo më është përhapur sepse njerëzit janë të shqetësuar, ajh shumë mbesdynjas, ajh shumë mbesdynjas sa ata nuk kanë mendjen më, më tek feja, as tek njohje kufijve të Allahut. Në një kohë që personi nuk mund të shpëtojë dot nëse nuk i njeh kufijtë të Allahut. Ai person që nuk njeh kufijtë të Allahut ai nuk ka si shpëton, sepse po si njehonte nuk e çfarë ndjek. Për këtë arsye është detyrë për çdo musliman që ata ta mësojnë fen e tyre. Edhe un po them që muslimanët kanë kohë për çdo gjë, vetëm se për mësu fen nuk kanë kohë. Kan kohë për shikuar televizor, për shikuar sport, për të pirë kafe, për të bërë muhabete, por për të dësuar fen nuk kanë kohë. Aty fillon pastaj dhe shejtani i tregon njerëjut minutat se sa të shtrenjta janë. Ndërsa përpara televizorit harron orën, madje edhe ditët kalojnë të gjitha. Edhe kjo është ajo që tregon profeti sallallahu alajhi wasallam që të, të përhapet injoranca në numër të prapë të injorancës, sepse njerëzit janë ngurguar në vërtetë ata kanë harruar Allahun janë gjithëmës dhynjas, për këtarës e për hapët një ranë, thaë Allah unë arruinë në rëzë dhe dhe, dhe këqë. Elhamdullahu, salatu, salamu, nasullu, lahu, ala, alihi, hën sahbë i gjëmajnë, më badë. Një përshenjeve të kamelit është për hapja e dëshmisë rëmë, Dëshmije e reme dhezësh në gjunafën më të më dha. Profetit sallallahu a.s. ka thënë, aty të regojum për gjunafën më të më dha, për tre gjunafën më, më dha, thanë po, thanë po i dhe guri Allah të tha, të i bëshokë Allah subhanu wa ta'ala, të si dhe shkeq me prindrit, edhe ishte i mbështetë, përse ungrit edhe tha, edhe të thua është fjalën e shpifi, zë mund të dëshmorë është dëshmi i shpifi, Edhe tha të gjitha thotë ela wa quluzur, edhe fyella shpivi thotë dëshmia e shpivës. E tha aq shumë sa sahabët po thoshin me vetë dytyre, ah sikur të pushoj. Për treguar domodin që kjo është një prej gjunave më të mëdha. Ende ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam në hadith, po për shenjëve të kiametit ose për para kiametit do do shfaqet, do ndoshaj të më shumë mic, dëshmia e rreme. Edhe fshehja e dëshmisë së vërtetë. Këto janë dy shenja të cilat duhen qartë të njohësh. Shfar është dhe vërdeta ta e fshekin, shfar është gjinjeshtë ata e përhapin, shikojnë se si përhapin gjinjeshtë të njerëzit, shikojnë se si dëshmojnë ata kundë njëri tjetrit, edhe të këmësimanët, për gjire dhe të si që janë të pa vërdeta. Dhe mi afton për të dhe gjej e që ka thonë profetis sallallahu aleyhi sallem, të këtha abil marri i këdiben e një hadith e mikulli ma sëmiah. I mi afton njeri jutë, si gjinjeshtë, q Në mundësinë se ti, çdo gjë që ti e dëgjon e tregon, ti patjetër ke rënë në gënjeshtër dhe je burgishtar. Pse? Sepse ti nuk je siguruar për atë lajm që jep. Dhe nuk lejohet që njëriu të tregojë diçka pa u siguruar, ose mos është vërtet. Nëse ti gënjen diçka ose tregon një gënjeshtër tjetjë, një, një gënjeshtare të vërtetë. Ka thënë profeti sallallahu alajhi wasellem: "Men haddatha bi hadithin yu'a annahu kadhab fa huwa ahadul kadhibin." Ku us tregon për meje një hadith që ai më ndon se mundi gënjeshtër, ai është një për gënjeshtarve. Domethënë nëse njëu tregon diçka që nuk është sigurt për ta ose nuk ka fakte për ta, nëse ajo është gënjeshtër ai ka marr pjesën vetë gjynafit. Edhe nëse thon njëu dëshmon të ndonjë formë pasaj mirë për ta. Shikoj se si përhapen gënjeshtat tek muslimanët. Laimi i keq thutoron, laimi mirë hesën ngadalë dhe gjithmonë kau funksionon sepse i yemi prankamentit Rande dhe njerëzit, një shtojnë gjunafet, shtojnë, shtojnë, dhejrë sa të vishë për thimi fundet, Allah në ruhet në shërët i dësë kemetit, nusë Allah në madhëruar, në ruhet në rëzdoj keqe, nusë Allah në subhanu të tala, në në mbjullit të jetë me punë të mira, në ruhet në dëshmija, rreme, nusë Allah në subhanu të tala, në bëj për e besimtarët vërtajet, në bëj për e të që thamë vë